Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Siguran la Europa FM. Bine v-am la România în direct. De astăzi emisiunea este transmisă și video pe internet, pe site-urile FM și bizidei.ro și pe toate conturile noastre de Facebook, ceea ce nu înseamnă că formatul emisiunii România în direct se va schimba cumva, pur și simplu o facem mai accesibilă pentru aceia dintre dumneavoastră care nu pot asculta radio în momentul de față. N-avem cum să nu vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre educație, această... Cenușarea sa a tranziției, zic bine, ea a rămas cenușarea cel puțin din punct de vedere al rezultatelor, și după încheierea tranziției către capitalism, știți. Încă mai vorbim de școli fără autorizație ISU sau chiar fără autorizație sanitară, de școli fără apă curentă, dar probabil cel mai mult ne obsedează faptul că nu am reușit să facem din sistemul de educație din România unul mai eficient astăzi decât cel care era pe vremea comunismului. Vedeți, permanent ne raportăm la acea perioadă și facem asta pentru că toți avem impresia probabil reală, că după Revoluție învățământul a intrat într-un declin din care nici astăzi nu am reușit să-l oprim cumva. Pe de altă parte, în această vară am descoperit câteva cifre care m-au cam contrariat așa, atât în valoare absolută, dar și ca procent din PIB, să știți sau din cheltuielile statului, educația este astăzi mai bine finanțată decât era pe vremea lui Ceaușescu. Uite, ne dorim să ajungem la 6% din PIB, acum suntem undeva puțin sub 4%, dar pe vremea comunismului procentul alocat pentru educație era de doar 2,2%, cel puțin în 1989. Și dacă din punct de vedere cantitativ asta înseamnă, de fapt, să judești pe cifre, nu pe cantități de bani. Din punct de vedere cantitativ lucrurile par totuși a fi progresat în România. E clar că problema este una de ordin calitativ, mă gândesc. Altfel spus, vă întreb de ce am trage concluzia că vom avea copii mai instruiți, mai educați, mai pregătiți pentru viață, alocând mai mulți bani, dacă până acum acest lucru nu a funcționat. Vedeți abordarea asta mai degrabă mercantilă decât capitalistă, zic eu, cu bani rezolv orice, nu prea funcționează, se pare, în acest domeniu, nu suplinește adică bunul simț, buna creștere și chiar interesul sau chiar bunele intenții ale dascărilor. Ce ar trebui făcut pentru a schimba calitativ educația din România? Dar vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră astăzi, aplicat, ce a schimbat fiecare dintre dumneavoastră la școala la care învață copilul dumneavoastră? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Teodora! Bună ziua, domnule Guran! Vă ascultăm! Este un subiect extrem de sensibil, cel puțin pentru mine. Sunt mamă a patru copii. De toate categoriile uh, Doi cu masterele terminate Un student Și o fetiță la gimnazială okay. Deci am trecut prin foarte multe etape De la Revoluție până acum Tot timpul am avut copiii în școală M-am confruntat cu lucruri foarte grave Sunt un părinte care Fără lipsă de modestie Aș putea spune M-a interesat foarte mult educația copiilor mei De ce? Am vrut cei mai buni pentru ei nu am pus pe primul plan banii, pentru că banii se duc, ceea ce rămâne în cap îți rămâne pentru toată viața. Ok, Teodora, cu toată admirația pentru filozofia dumneavoastră de viață, haideți să revenim la tema de astăzi, în care eu vă întreb. În primul rând, vă rog să mă contraziceți dacă considerați că n-am dreptate, că, nu știu, astăzi educația este, din punct de vedere calitativ, sub și ca performanțe, sub nivelul pe care îl avea în 1989. Iar dacă, dacă nu mă contraziceți, hai să vedem ce am putea face ca să-i creștem calitatea, dacă cu bani n-a prea funcționat până acum. Pentru că eu m-am confruntat cu foarte multe situații și mi-am luat chiar copiii de la școlele, școala inițială și i-am transferat la oraș pentru a le ridica nivelul de uh, învățământ. Uh, m-am confruntat uh, cu cadrele didactice care nu-și făceau datoria la clasă care nu și-au ales această meserie din pasiune și dragoste pentru copii și pentru meseria lor. Ok, Teodora, și... deci putem face o emisiune în care să criticăm sau să aruncăm vina pe cineva sau pe altcineva? Eu vă întreb ce-i de făcut, ce ar trebui să facem? Păi, ați spus, ce ar trebui să facem? Să eliminăm din sistem pe cei care nu-și fac datoria la catedră. Nu vreau să spun că plecăm numai de la școală, să nu mă înțelegeți greșit. Categoric educația ține foarte mult și de acasă Cum îl pregătești pe copil să meargă la școală Cum te preocupi pe educația lui De prezența lui la clasă De uh, să-și facă temele pentru școală okay. Sunt foarte de acord okay. Dar în momentul când tu ca părinte uh, Îți faci peste 80% datoria asta Față de școală Și la școală te confrunți când nu ai profesorii Care să fie la catedră și își lasă în locuitor femei de serviciu bibliotecară sau IETC. Dumneavoastră îmi răspundeți la întrebare ce, ce aș putea eu să fac decât să critic. Am fost și la minister, am fost prin foarte multe lucruri să rezolv o situație extrem de gravă. Deci dumneavoastră voastră Teodora... De ok, păi, da. a, pentru asta avem emisiunea România în direct. Dumneavoastră Teodora, spuneți, trebuie să înlocuim pe cei care nu-și fac datoria. E un principiu bun, însă e mult mai dificil de pus în practică decât vă imaginați. Ce spuneți, Ovidiu? Bună ziua! video? Bună ziua, domnul Moise. Vă mulțumesc că v-ați da. făcut curaj să vorbiți. Vă ascultăm. Da, e un curaj un pic mai, mai îndrăzneț din partea mea pentru că eu provin într-un oraș din mijlocul Ardealului, unde... N-aveți curaj? Pot, pot să spun că... Uh, da. Stați De prost cu curajul într-un oraș da. din mijlocul Ardealului? Nu, no, aici există o problemă Etnică, din punctul meu de vedere Cel puțin la liseul la care eu am învățat Mi-ați făcut -a cu ochiul să mă prind a... că stați în secuime Să nu înțelegă el alții Doamne ferește, nu Nici nu se pune problema de așa ceva Singura mea problemă este Nivelul profesorilor care Care acceptă anumite lucruri Și ulterior nivelul directorilor Care sunt implicat politic o, Ok, ok, mm. ați atins două probleme importante Dar hai să vorbim lucruri concrete Nivelul directorilor care acceptă anumite mm. lucruri Uite, Cioloș a anunțat azi dimineață că în această toamnă se organizează concursuri pe posturi, pe toate posturile de director din România. Nu știu dacă știți, dar în momentul de față nu e niciunul luat prin concurs. Toți sunt trimiși acolo cu delegație. Toți e directorii de școli din România și-au luat posturile prin delegație, nu prin concurs. Vedeți, asta este cea mai mare problemă, atâta timp cât politicul impune domnul ăsta trebuie să conducă directorul ăsta are ultimul cuvânt de spus, nu este bine. Cel mai, ce, cea mai urâtă situație s-a întâmplat pe în mine în oraș unde uh, anumite elevi care nu au putut să scrie uh, în teză, nici măcar să-și obține nota 2, deci nu au capacitatea să obține nota 2 în teză, într-un fel, profesorul a fost obligat să-i promoveze pe acești elevi de către director. Pentru că? A ajuns la plânge pentru că nu se știu motivele, dar s-a alcătuit o altă comisie cu un alt profesor de limba română, ulterior, pentru că ei trebuiau să rămână repetenți. Deci la dumneavoastră, care... Ovidiu, dumneavoastră, spuneți că în orașul în care locuiți dumneavoastră, copiii nu știu limba română. Adică nu vorbesc deloc în sensul ăsta. Din, din, din păcate, mare majoritate. Bine. E din o temă păcate. importantă asta. E o temă foarte importantă. Nu este, E puțin adiacentă, însă, temei discuției de astăzi. Uh, și nu vreau să, să înțelegeți că nu vreau să vorbim despre asta Vreau să vorbim, dar să, vă promit că o să fac o emisiune separată Despre învățământul în limba română În zonele în care românii uh, nu reprezintă populația majoritară Petre, bună ziua uh, Bună ziua, domnule Moise Vă ascultăm uh, În primul rând încerc să de am puțin emotic În primul rând când intră la dumneavoastră în direct uh, Legat despre calitatea școlii Cred că um, sunt uh, mai multe puncte de atenție aici Unul ar fi uh, prin societate Care societăți în școală să le număr și pe acea... Implicarea în societății, societății sau, în școală, a zis? Da, da, sau societății. Noi acum mai... ne implicăm ca societate în școală prin această discuție? Nu. Acum da, acum ne implicăm, dar suntem la, la nivel foarte mic, microscopic, să zic așa, sau e o, e, o, e, o, e o mică parte. Implicarea societății ar trebui să se facă de la orice școală, orice sat. Societatea trebuie să fie implicată în școală începând de la, nu știu, nu știu, de la cel mai mic sat în România până la mai mare dar orac societatea orac. este implicată societatea așa cum o definiți dumneavoastră este implicată în procesul de educație fie doar și prin faptul că în momentul de față școala aparține comunității adică primăria este cea care aranjează școala când vorbim de școli fără aprobare de la ISU sau fără aprobare sanitar-veterinară să știți că acolo e vina societății de care vorbiți dumneavoastră exact despre asta am discutat deci, societatea e implicare mai, mai mult. apoi din punct de vedere eliminarea politicului din, din școală. Eu, care atins-o și antevorbitorul meu, chiar asta acum la știre am auzit o știre care pe mine cel puțin m-a frapat, m-a foarte -a și m-a deranjat. Implicarea politicului mă refer la deschiderea școlii, nu știu ce, nu mai din București, unde a participat doamna primar Gabriela Sir. Nu înțeleg. Și președintele Iohannis a participat, și da, Cioloș s-a dus la o școală la ei, fetești. Exact. Da, am, dar nu credin. asta înseamnă implicarea politicului. Vreți nu, să vă spun de... un secret, Petre? Da, vă scut. Uite, o video înainte de dumneavoastră. A zis, domnule, hai să facem. Mă rog, am vorbit cu o despre faptul că se fac concursuri pentru directori. N-a zis o i-am spus eu că a anunțat Cioloș azi dimineață. Cine face concursul ăla, știți? Ministerul. Inspectoratele. Inspectorat, da, care uh -huh. <laughs> da, deci... da, sunt și ale politic. Da, sunt multe, chiar sunt mult, foarte multe probleme. Apoi eu aș mai, aș mai aduce una inclusiv părinții. Părinții sunt, cred că sunt principale educatori ai copilului. Sunt, sunt treapta de bază a educației copilului, a școlii copilului. Dacă noi ca părinți nu ne implicăm în educația copilului și decât da. criticăm și solicităm foarte mult de la profesori, de la... Da. În colegi, mai ești foarte mult. Noi Probabil că aveți trebuie. dreptate, dar eu vă spun așa, Petre. Să zicem că eu și cu dumneavoastră avem copii în aceeași clasă și noi doi ne implicăm. Ne mai întâlnim și în parc, mai vorbim așa că părinții mei, Petre, ce mai făcut, uite al meu ce a făcut, știți că ne-am rănit și zăpăcitul, dacă știți. Da, dar da. să zicem că noi doi ne implicăm, dar un al treilea, nu știu, Gina, care e pe fir și așteaptă să intre și va vorbi cea nu se implică. Asta înseamnă că noi doi, prin școală, avem o responsabilitate față de copilul Ginei sau nu? Dar nu știu să răspund. Noi ar trebui să. responsabilitatea noastră, ar, ar trebui să o ajutăm pe Gina să se implice și ea, ca să așa. Deci, a, asta ar fi principalul nostru O să reformulez întrebarea părere. ca să vă permit un răspuns mai clar, dacă-mi dați voi, Petre. Da, Acolo unde părintele nu se implică, școala are sau nu are responsabilitate? Are cum să nu aibă responsabilitate și atunci, prin școală, dacă eu mă implic și văd că părintele celălalt nu se implică educația educație copilului, aș putea să-l ajut prin copilul respectiv, dacă îl văd că este. Să zic între mele ne educa sau ne, implicat, ne de părinte Da, ar trebui ca toți ne implicăm De la, nu știu cum să zic, Ar trebui să trânăm cu criticile astea adresate societății și, în general, la pețetot. Noi, noi, noi, nu ne place românii, ne place să criticăm. Dar, dumneavoastră ne ați criticat societatea, iertați-mă, adică... Nu exact reproșați da, mie? Da, fac parte din societatea românească, nu fac parte de alte societate nu sunt. Nu sunt în, Mi se pare că vorbim încă destul de multe generalități. Mulțumesc e, pe 3037 Vă întreb foarte concret. Și când v-am zis de bani la început? V-ați dat seama că în mod manipulativ și pervers am exclus o problemă din această educație. Aceea, sau mai bine zis răspunsul veșnic cu răspuns, doamne, nu sunt bani. Dați 6% pentru educație și să vedeți cum o să avem copii foarte deștepți mâine. Bună ziua, Gina! Bună ziua! Eu sunt oarecum de partea cealaltă a Baicadei Sunteți profesor. Sunt profesoară. Așa. Bun. Vă mulțumesc e... că ați sunat și chiar încurajez pe toți profesorii care doresc să intre în direct să sune la această emisiune pentru că dezbaterea de azi e despre ridicarea calitativă a educației. Cum facem să obținem deci, o calitate mai bună? Prin efortul tuturor. În primul rând, cum a spus și dinaintea al din părinților, an. nu politic. Ba, în da. niciun caz politic. Nu sunt de acord. Politica nu are ce căuta nici în școală, nici nicăieri. Nu, nu -a răspunsul interesează... dumneavoastră este un răspuns politic pentru că ocolește fondul problemei. Nu, să vă spun de ce. Deci, implicarea tuturor și respectarea legilor mi se par chestii de bază în a realiza ceva în învățământul de astăzi. Că altfel nu ne iese nimic. S-a schimbat acum, s-a modificat puțin statutul elevului. Sunt total de acord, au și drepturi, dar mai mult îndatoriri cred eu. Uh, profesorii Au și ei dreptul, dar și datoriți. Dacă fiecare ne-am vedea bucătica noastră și am respectat exact ce am face ce trebuie să facem fiecare, că suntem părinți, elevi, profesori, ar merge treaba și nu-r. Nu s-așteptăm... Eu nu cred că e așa, cum ziceți dumneavoastră. Gina, dumneavoastră sunteți un dascăl bun? Eu zic că da. Mă împac foarte bine cu elevii cei buni. Sunteți cei gata să, să concurați pe postul dumneavoastră cu un dascăl care, nu știu, poate a terminat facultatea acum sau poate a terminat-o mai de mult, dar... Îl, care... îl fac lejer. Îl bat lejer fără, fără modestie. Deci ați deci, fi gata să comprați pe postul pe care l-aveți în momentul de față? Sigur că da. Și totuși Sigur de ce sunt da. blocate toate posturile în învățământ? Uh, din cauza banilor. Deci ajutem iar la bani. Mm, deci vreau nu. să spun că nu, banii sunt tot. Dar nu, dar n-aveți dreptate, nu e adevărat. Avem chiar în București școli în care lipsesc câte 10 titulari. Da, nu știu. S-au blocat din cine știe ce motive, nu le cunosc, dar unde... Deci eu predau uh, limba străină și la noi mereu au fost posturi și profesori, deși când vin la clasa noi elevii, vin cu foarte mari probleme, fiindcă în 5-8 n-au făcut cum ar fi trebuit. Există o fluctuație mare de chiar și în București. Da, aveți dreptate, cunoați problema. Și... Dar aș vrea să vă mai adresez o întrebare, Gina. ce zice dacă, de exemplu, știți, am mai discutat despre chestiunea asta și de fiecare dată... Noi, noi părinții am primit un răspuns negativ. Cum ar fi să avem pe un circuit intern, să zicem, cu parolă, acces la camerele din clase, noi părinți? Să-mi pot vedea copilul la școală, de exemplu. sunt pentru, oricând să-l vedeți, și în pauză, și în ora mea, uh -huh. și când pleacă de la școală, asta este o transparență perfectă și ar trebui să fie în toate școlile camere. Dumnezeu, păi sunt, tot. în cele mai multe sunt, știm asta. Că acolo unde se susțin examene, sunt camere în momentul de față. Dar de fiecare dată, colegii dumneavoastră, înțeleg că dumneavoastră aveți o altă opinie, au fost împotrivă. De ce nu, să nu învăț și eu Ai engleză sau pre, ce predați dumneavoastră? Uite, dacă tot am copilul nu. la școală, intru pe nu. internet și vă ascult la oră. Dacă am ceva de ascuns, îmi caut altă meserie. N-ai nimic de ascuns, ești profesor să-și faci treaba la catedră și să-ți faci treaba bine. Să-ți pună copilul mulțumesc după patru ani de școală. Dar credeți Aha. că dacă, de exemplu, am face așa, ar crește calitatea orei de engleză? Eu zic că da, s-ar simți supravegheat și elevul și profesor și și-ar face treaba așa cum e bine, fără telefoane pe sub masă și jocuri și mesaje. Și atunci de ce n-ați propus dumneavoastră treaba? Gina din Star chestiunea asta? De ce m-ați lăsat pe mine să vă induc un răspuns? Că știți, nu e profesionist ceea ce fac în momentul de față. <ștri> Dar pentru că am mai dezbătut da. această problemă, mi-am permis, vă rog să mă scuzați. Nu e nicio problemă. V vă mulțumesc da. pentru deci, telefon. Tot va ieși, treaba bine, cu siguranță. Vă mulțumesc, Gina. Vă reamintesc faptul că această ediție și de astăzi fiecare ediție uh, vor fi transmise și sunt. Este această ediție transmisă în direct pe internet, pe site-urile Europa FM și Bizidei, precum și pe toante, toate conturile noastre de Facebook. România în direct, la Europa FM, te ascultăm! 0372069599 Întrebarea mea a fost și o mențin extrem de punctuală Ce putem face fiecare dintre noi la școala copilului lui Dar și noi toți ca societate Pentru a îmbunătăți calitativ nivelul educației din România Bună ziua Mihai Bună ziua Moise Vă ascultăm Te ascult cu mare plăcere Te urmăresc cu mare plăcere Atât pe internet cât și blogul tău eu am trecut de această etapă. Copilul meu este în anul șase, dar sunt preocupat de educația tineretului din ziua de mâine pentru că el mă va plăti mie pensii. Plus că vin nepoții. Să dea Dumnezeu. Așa vreau și pentru tine. Problema de astăzi este destul de cruntă și noi nu ne raportăm la ea decât în momentul când avem probleme. Problema nu apare astăzi, a apărut de mult. La fel ca și în sistemul medical, au plecat medicii pentru că n-am avut grijă de ei. La fel au plecat cadere didactice și nu avem nevoie de nimic. O țară care are oameni culți, oameni bolnavi, este ușor de condus. Moise, trebuia această problemă să o ridici acum 20 de ani. Din păcate, atunci erai prea tânăr și poate umblai ca și rocker, ca și așa mai departe. Acum este prea târziu Oamenii de calitate au plecat Mă uit, de exemplu, în școlile din localitatea în care trăiesc eu Una mare, în Brașov Toți prietenii mei care au copii se plâng Se plâng pentru că profesorii nu mai au chef Profesorii nu mai fac nimic Profesorii sunt, uh, au ajuns să fie la mila elevului și la mila părintelui eu, în cum au acest ajuns în așa, loc, așa, Mihai? Cum au ajuns da, profesorii ajuns, la mine la elevului? Au ajuns din ce cauză? Pentru că elevul vine și trântește în față ca drepturi. Are drepturi, într prea multe drepturi? Deci, diferența prea între multe. comunism și pă, capitalism e că pe vremea aia ne băteau profesorii noștri de neznopeau asta, nu, nu, nu sunt de acord cu bătaia, nu sunt de acord cu bătaia, nu, dar nici invers. Deci, să mă percipleze un tânăr. Și să vină la școală, să-mi spună că nu are chef astăzi, că el pleacă Să vii un uh, Brașov, la liceele mari, în pauză Și să vezi în jurul lor cum se fumează Cum se uh, merg în baruri Hai pe rog frumos, astăzi, uh, o zi extraordinar de importantă În care s-au deschis școlile da. La 20 de minute după ce s-a terminat ședința de primirea elevilor Toate barurile, terasele din Brașov au fost pline de tine. Eu așa era și pe vremea soluția. mea, Mihai, nu știu ce vârstă aveți eu Probabil că sunt un pic mai mult Ok, da? să vă spun, eu am 42 și pe vremea mea era la fel de Hai de să de nu fim a... ipocris deci, nu, nu, nu Mihai sunt, nu, nu, dar nici așa Și mai este o altă problemă Dați o soluție, deci ok Să, să zicem că aveți dreptate este că, Soluția este că este prea târziu Cei buni au plecat păi, Deci am nu, rămas mai proști clasei Nu vă înțeleg, nu aveți nicio soluție Hai să plângem că au plecat este... cei buni și mai departe, Dar cum procedăm? Se, ce să faci, pentru că exact, exact Deci nu aveți nicio soluție, dica... Mihai. Duh, ziceți că n-am ce să fac. Eu discut pe această temă ca să caut soluții. Soluția este ca să nu mai lăsăm pe cei buni să plece. Deci, în e, opinia de dumneavoastră, Mihai, calitatea profesorilor... A... Eu acum recapitulez ce a spus dumneavoastră. Calitatea a... învățământului, respectiv calitatea profesorilor, că dumneavoastră ați zis-o, nu eu... Este exact, cauzată de atitudinea persiflantă a elevilor care fumează și se duc în barul, pleacă de la școală? Am înțeles nu, bine? Nu, fiindcă de atitudine, de atitudinea părinților care, în momentul când au lăsat copilul la școală, au scăpat de o grijă. Și acum, mai să dacă te, te accepti critica, nu știu dacă ești un om, te consider un om capabil să accepti și critica. Eu văd că tu lucrezi foarte, foarte mult. Spune-te, rog frumos, când ai timp să-ți întrebi copilul sau să discuți cu el despre școală. Anul ăsta nu mai am emisiune la TV în caz că nu știți. Dimineața. Trecut, deci aveam dimineața. Deci noastră ce vreți să-mi demonstrați? Dimineața, nu, aveam dimineața cu filmul, eu, dacă părinții, vreți să știți așa. Părinții din ziua de astăzi, părinții din ziua de astăzi da. eu întotdeauna am avut uh, o oră, două, trei, în care discutam cu copilul meu despre probleme de la școală. Mă implicam în problemele lui, îl ajutam și uite că am reușit să fac din el ceva. Uh, a lăsat școala Mihai. Ia să rezolve totul, nu se poate. Da, pentru, pentru Dumnezeu, Dumnezeu suntem, suntem o generație de autodidacți, Mihai, sunt de acord cu dumneavoastră, suntem o generație de autodidacți. Problema este însă că, nu, sau foarte puțin dacă vreți așa dintre noi, avem și, mă înțelegeți, din punct de vedere procentual, un anume tip de performanțe. De aia vorbim despre școală, pentru că avem nevoie de, de performanță la nivel de mase. Când ai aproape jumătate, 40% care nu iau bacalaureatul sau care trec degeaba prin liceu sau, nu, sau iau note foarte mici, de exemplu, la sfârșitul clasei A8 a opta, atunci, cum zicea președintele Iohannis, așa bolovănăs, cum se exprimă domnia sa, că îi face cineva discursul și după aia îl recită într-un fel de zi, să stai venele. Dar are dreptate. Lăsăm pe drum jumătate dintre ei. Deci putem să ne leudăm, Mihai Pot să vă spun că eu dimineața o petrec cu Fimiu Și discut despre ce a făcut la școală Sau dumneavoastră să puteți să-mi spuneți de performanțele extraordinare Pe care le aveți cu copiii dumneavoastră Pentru că ați lucrat împreună Dar eu vă spun că dacă nu rezolvăm problema La nivel de masă cu educația Atunci avem o problemă mare ca societate Care va continua O perpetuăm, o aruncăm mai departe Peste decenii, poate 0372069599 M-am aprins un pic, îmi cer scuze Claudiu, bună ziua Bună, Moisa a, e prima oară când sunt în direcă, la tine te apreciez foarte mult. Problema sistemului de învățământ în România. Da, da, cum au spus și anță, vorbitorii mei, calitatea profesorilor de cel mai multe ori lasă de dorit atât Calitatea ca profesorilor de la de... Ok, Claudiu. Cât și, bun, ca și soluția. Așa, La cum se că evaluează procedăm? elevii în ziua de astăzi, da o evaluare, dau un bacalaureaz, sunt supraveghiat. Sunt supravegheați Ideea care să dau niște subiecte la nivel național Nu la nivel de inspectorat Același examen, aceeași evaluare Ar putea cu și profesorii Anual Nu o anual dată ce sunt uh, titular Da, de ce nu? Până la urmă, în orice companie La final de an, orice angajat primește o evaluare Dumneavoastră bănuiesc că nu dați concurs Pe post anual Nu, nu dai concurs de, pe post anual Dar cum altcumva el, îi evaluezi Sincer Chiar să așa, v-am zis. Da? Ev Evaluarea o fac de inspectoratele, de... în momentul de față, în care știm cu toții că sunt fac. niște pârghii politice infernale. Tot, infernale. Mai, de ce să nu tăiem acele pârghii politice, să punem un sistem național de evaluare și ei să dea un examen. Este o materie pe care o predau elevilor. Nam tuturor copiilor ar trebui să o Cred că sunteți să primul să care veniți până la urmă veniți cu o soluție, Claudiu, și vă mulțumesc foarte mult pentru ea. Deci Claudiu zice că ar trebui să evaluăm anual profesorii. Să vă dau și un răspuns cu inspectoratele alea, pentru, pentru că actualul președinte este un fost inspector. Gândiți-vă și la chestiunea asta. Nu că pe vremea uite, fac o scurtă, un scurt escurs. În 2006, dacă nu mă înșel, sau 2007 să fi fost când Comisia Prezidențială, Miclea, i-a rămas numele ăsta, a propus între altele și desfințarea inspectoratelor. După care a venit guvernul Boc, hai că nu s-a putut aplica, că era Tăricianu și era Comisia lui Băsescu, cum s-a spus. După care a venit în 2008, a venit guvernul Boc și a aplicat unele chestii, mai puțin asta cu inspectoratele. Asta nu s-a putut aplica nici cum. Ioana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Vă sunt din Ardeal. Mi-am făcut curaj pentru că sunt pentru prima dată, deoarece educația este un domeniu prioritar. Dar am observat că marea majoritate a antevorbitorilor mei dau un profesor. Dar dau un profesor? Dau un profesor. Profesorii la această emisiune nu cred că a nimeni în profesori. Sunt la pregătiți, că profesorii. Sunt de acord sunt că nu trebuie să generalizăm acest lucru, dar nu vreți totuși să verificăm calitatea asta? A pregătirilor. Există calitate. Există calitate. Unde se dorește, există calitate. Deci nu vreți să verificăm? Putem să verificăm. Cum facem? Sunt multe moduri de a verifica calitatea învățământului. Profesorii cei care, cum spunea antevorbitorul meu, că nu sunt evaluați. să știu fiecare an, profesorii sunt evaluați. De inspectorat. De inspectorat. De, au, sunt exista inspecții în unitățile de învățământ. Îmi pare uh, lui Ioana, eu nu sunt mulțumit ca părinte de acest tip de evaluare. Aș vrea, una, aș, vrea să, aș vrea să dați examen pe post cu alții noi care vin acum din, din, din uh, sistemul de da educație. Se pot da examene la orice oră. Hmm. Okay. Dar, în primul rând, educația începe de acasă, de la copii Da, suntem de acord Din păcate avem o problemă inclusiv cu generațiile de adulți Marea problemă este cercul vicios de aici Dacă dumneavoastră Dascălii sau școala spune Părinții sunt de vină, noi nu putem schimba nimic Dacă copiii vin gata, rău formați din familie Atunci vă dați seama că ei vor deveni la rândul lor adulți cu o mai puțină calitate umană, să zic așa, sau o, o, o calitate cu un nivel de educație scăzut, așa cum sunt și părinților și în felul ăsta perpetuăm problema. Deci degeaba îmi spuneți Ioana de faptul că sunt părinții de vină. Anchi Alin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Tot din Ardeal vă sunt. Se pare că e ziua noastră. Măcar nu mai da, spuneți, că o să creadă restul că nu ne ascultă decât Ardealul <laughs> și statisticile arată altfel, să știți. Adică ne ascultă toată țara da. în sensul ăsta. Nu mai zic nimic, doar că sunt din adeal și că sunt un fost cadru didactic. De ce sunteți fost? Și? Pentru că, de fapt, explicația o să o aflați la urmă. Așa. Deci, să încep cu începutul. În urmă cu 8 ani de zile, am dat și examenul pentru titularizare, am luat o notă foarte mare, practic a doua pe județ. Persoana care a luat nota mai mare decât mine e un prieten, deci ne cunoșteam a optat pentru o altă localitate față de care am optat eu, pentru alt liceu față de care am optat eu, clar. Ideea este următoarea: am mis-a dat, a data, cincea opțiune, deci nu prima, de ce oare? are? N-am înțeles. Am Ați, blocat, post... Ați blocat postul undeva, să înțeleg, zona asta no, sau prietenul no, no. de voastră. Așa se face, din ce știu da. eu. Te duci la țară, iei titularizarea acolo, stai puțin, după care no. blochezi postul și pe postul -o vine un uh, no, suplinitor, iar tu te duci unde vrei no. tu. Nu, nu m-am făcut, bineînțeles. Deci când am dat examenul pentru titularizare, am optat pentru câteva licee. Deci Așa. în urma examenului, opțiun post, da? Eu am optat pentru cinci licee, din deva. Mi s-a dat a cincea opțiune, nu prima, cum ar fi fost normal. Ce sugerați? Luat... Așa. Îi că e politicul. Asta m-a aflat-o ulterior Vărbați, dumneavoastră, înainte în emisiune. Adică prietenul dumneavoastră era de la vreun partid da? a avut o pilă sau... Eu, sau a dat o șpagă? Prietenul meu a optat pentru un alt oraș, Așa. Pentru un alt liceu Mie trebuia să mi se dea prima opțiune Da? Mi s-a dat a cincia Mergând la inspectorat Deci m-ați înțeles sau nu m-ați înțeles? V-am înțeles Cineva s-a băgat în față, asta vreți să ne spuneți Da, dar okay. mergând la inspectorat Și... Spunând, bă, mene, fuite, sunt eu, am dat examen, am luat nota asta, de ce îmi dea cinci opțiune, de că păi, știți, lucrurile nu sunt chiar așa cum credeți dumneavoastră, păi eu sunt și pe alte persoane care trebuiesc uh, menajate, cum, cum ar veni. Menajate sau aranjate? Pensie, okay. mă rog, A, menajate? O pensie, A, deci trebuiau menajate. păstrați niște oameni pe posturile existente. Da. Pentru că sunt clase de-a 12-a, de-a 11-a, vine examenele, să să aibă continuitate și așa mai departe. Bine, mă duc la mine la liceu, unde mi s-a dat postul, fac cunoștință cu tovarășa directoare, care făcea parte, bineînțeles, dintr-un parti politic. Am aflat ulterior, bineînțeles. Din start le a spus, zice, estimabile, noi avem și alte persoane cu care colaborăm foarte bine. Nu am spus la clasele ni Bine, ce puteam să zic am început de jos uh, Stați că nu înțeleg. Am... Deci asta la profesor nu înțeleg. Am început de jos înseamnă că ați început de la clasele mai mici Sau cum de jos? Nu erau tot copii și aia la care predați? Ai, Eu... Alin? Alin, n-aș vrea să vă pierd Vă mă rog S-a blocat centrala Vă ascultăm Deci uh, Mi s-au dat clasele De a noua, a zecea Profesională Și nu, era bine. nu să bine Așa În fine Uh, ulterior am uh, aflat prin intermediul bisericuțelor care există și sunt uh, foarte, foarte multe în școli da. Cum că tu ca tânăr, practic, uh, pff, nici nu prea ai ce căuta acolo în școală Că totul se, se face politic deci, Eu nu înțeleg, deci asta mult. cu clas deci, Încă o dată, dacă vreți să mă lămuri și pe mine Clasele de a 9, a 10, acolo nu erau copii sau ce? Eu am fost în ce clasa a 9 copii? și mi amintesc cu drag de profesorii De mulți dintre profesorii mei de atunci să zic așa nu mi s-a părut că ar fi fost condamnați să vină la clasă, la mine, la noi. Păi tu, ca și nou venit, nu ești privit, cum să zic, cu bunăvoința cu care este privit un profesor pe care îl cunoști, în cadrul profesoral, mă refer. Doamne, Efectiv, se dă... Alin, ce vârstă aveți, dumneavoastră? 36. Mulți înainte știți că pe mine, ca părinte, chestia asta cu cum e privit un profesor în cadrul profesoral, nu mă... mă lasă cam rece, așa. Adică ceea ce mă interesează este calitatea profesorului la clasă mai mult decât în cancelarie, într-o bisericuță sau în orice. Bun, vreau o să ajung și acolo dacă doriți. Păi da, să se emisiunea. Eu înțeleg că sunt mulți de astăzi, dar se emisiunea, nu e așa lungă. Bun, problema e următoarea. Dacă s-ar putea face curat, ar trebui să se facă. Cum? Începând cu director, cu inspectori, cu absolut tot ceea ce înseamnă cap. Dar refezat, profesor nu... Domnule, și la profesori, să se dea examene, cum ați spus. Băi, dacă ești bun, de ce să nu dai examen? Care e problema? Cum, nu cum la vi se pare? Fiecare, la trei ani, la patru ani. Cum vi se pare ideea guvernului de a organiza concursuri pe posturile de director din școli? Cred că e cel mai sănătos lucru. Păi, n-am zis, inspectoratele sunt tot acolo, adică pe bune? Deci. Ce se schimbă? Am spus, inclusiv inspectori. Bine, vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Valentin, bună ziua! Nu e Valentin, Cristina, bună ziua! Cristina, bună ziua! Îmi cer scuze în primul rând că am stat atât de mult cu Alin dar mi s-a părut interesant prin poziția pe care a avut-o Nu este nicio problemă Poziția mea, eu cred că e una cumva... Deci mama mea este profesoră de limba română Eu am terminat liceul acum nu foarte mult timp totuși, nu vreau să cred că sunt atât de bătrână Am două de ani și tatăl meu este, are 17 ani, a trecut în clasa 11 la okay. Deci cumva sunt în centru problemei. Uh, ideea e că mie treaba asta cu statutul elevului nu se pare cumva foarte. Știți care e problema? Că am fost și eu elevă. Da. Și am avut foarte mulți colegi în clasă care nu învățau și care de fiecare dată când nu învățau și profesorul le punea o notă mică, considerau că profesorul are ceva cu ei. Păi și credeți că deci, statutul le permite să facă ce? Din moment ce pot să dea o notă profesorului. Da? Treaba este următoarea. La fratele meu la clasă, da. este o profesoară de chimie care nu a trecut câțiva dintre ele. De ce credeți? să că le-a învățat, logic, nu? Adică eu nu cred că o profesoară vrea să stea pe timp de vară... Mai o, sunt și profesori tele. care lasă corigenți până vin la meditații, în caz că nu știați, Cristina. Atât de ruptă până sunteți vin de la sistem? la meditații. Eu nu, nu sunt ruptă de sistem. Ideea este că eu nu am locuit în București. Eu nu Nu doar mie, în București. În nu uh, peste tot, tot există astfel de practici. În, în provincie de unde vin eu, treaba nu dea chiar pe bani. Ideea este că profesorii mai au și altceva de făcut. Ei, a lăsat doamna profesor. Ce mai au profesorii de făcut pe perioada veriacă curios, Cristina? Să știți că mama mea pleacă cu copiii ei în diverse concedii, să mai duce cu mama ei să o viziteze, că e bolnavă. Cam de cât? Păi nu, stați să vă spun așa, știți cas. că și profesorii au și ei dreptul legal la concediu de o lună de zile, plătit. După care e încă da. o lună și jumătate Că vacanța mare are două luni și jumătate Uneori chiar mai mult Eu sunt de acord În care, în spun... care profesorul ce trebuie să facă? Că de plătit e plătit Să nu spuneți că Eu mama noastră stă de o lună și jumătate Cu copii Eu în concedii sunt. Eu sunt de acord că sunt plătiți Ideea este că nimeni nu vrea să lase copii V-am spus cei care au u, u, u, interese materiale Și așa mai departe Eu nu vorbesc că știu foarte bine Situația, mama fiind profesoară să cunoaște cu toți profesorii ăștia și vă spun, simte că femeia asta n-a niciun interes să stea pe timp de vară. Probabil că așa e cum spuneți dumneavoastră, dar Cristina vă întreb... Ideea este... Cristina? Că? Cristina? Părinții... Cristina? Da, spuneți. Haideți să avem un dialog amândoi. Vorbim despre calitatea învățământului astăzi considerat sau nu că avem o problemă legată de calitate? Dacă nu -avem, avem o pro... Da. Avem o problemă. Ideea cu baca la laureatul acesta, de ce toată lumea fică mai nou, este fix problema acelor camere de spravigere. Pentru că am dat și o ora, Haideți să fim serioși. Deci dumneavoastră spuneți Haideți că să, din cauza camerelor nu avem, avem calitate Acuși. în învățământ? Nu. Cristina, dumneavoastră, eu, eu îmi dau că seama că, că dumneavoastră divagați, divagați și vă duceți către ce vreți dumneavoastră în această nu. discuție. Deci nu este asta problema. Da, care Eu nu spun că din cauza camerelor de spravigere învățământul nu este cum ar trebui să fie. Eu vă spun că am dat și eu bancu. Și pe vremea când nu erau capele despre viede, se copia, domnule. De aia exista o rată de promo promovabilitate mai mare. Vă spun eu că pe vremea, spun. Doamne, doamnă, pe vremea. Doamne, pe vremea lui Ceaușescu nu s-a sau. Nu, eu, n eu nu știu de așa ceva. Scuze, eu nu am prins vremea Eu, eu îmi cer scuze, că, eu vă, dar, vă dar, dar, dar, spun așa că atunci, cu un efort financiar mai mic, semnificativ mai mic decât acum, aveam o calitate mai mare și nu se copia. Care e diferența? Că, în primul rând, elegii. Da. Aveau respect față de profesori. Eu îmi văd mama cum vine supărată de la școală. Da, aveți când dreptate. Zi. Aveți dreptate, dar vă zic încă ceva. Unii profesori pe vremea lui Ceaușescu Unii își... profesori dacă o puneți... Pe nu, nu vrei deloc profetea... să mă ascultați, Cristina, nu vreți Para. să avem un dialog. Deci îi facem un statuie împreună Para. mamei dumneavoastră, dar hai să avem un dialog. Deci pe vremea lui Ceaușescu mai erau profesori care își impuneau respectul respectiv cu câte o palmă sau chiar un pumn în unele cazuri. Nu vreți? toți, nu toți, Cristina. Diferența de calitate este evidentă între profesorii de acum și cei de atunci pentru că atunci dacă un elev persifla un profesor și se mai întâmpla să știți, profesorul adevărat, dascălul adevărat știa să le duce folosind chiar persiflarea respectivă. Nu credeți copiii erau pur și simplu educați un pic diferit atunci față de acum? Ba da, la școală. Cu siguranță. La școală? La școală. școală. La școală. nu? Mm. Nu există altă mentalitate? Poate, nu era mare diferență, să știți din punctul ăsta de vedere Nu era mare diferență Am înțeles, deci dați că li sunt buni, problema e acasă Ce facem? Fugim în altă țară Mulțumesc, Cristina, bună ziua, Vasile Bună ziua Vă ascultăm uh, Aș vrea să vă spun o părere Trăită pe propria experiență uh, Evaluarea profesorilor După părerea mea Ar trebui făcută uh, Chiar destul de Riguros, să zic așa Părlumea știți nu care e, că ea este frecvent făcută în momentul de față. Nu e doar titularizarea, chiar au inspecții la clase. Dar cât de, de eficiente de sunt. De cu o altă categorie de profesori, ei sunt un că își creează și un nume după clasa la care predă. Să vă dau un exemplu. Profesor de matematică, cel care predă la matematică. Vorbesc de liceu. Pe oricare liceu. Și la biochimie e mai, văzut, e mai bine văzut decât profesorii care predă matematică. Ce înseamnă că e mai bine văzut? Cine Ce înseamnă că e, e mai bine văzut? Haideți să vă zic. Elevii care sunt la mate-info, care sunt la biochimie, o uh -huh. de seral, de profesională, sunt niște elevi care o părință au poziție în orașul în comună, în... unde e. Nu, nu, Niciodată. nu întotdeauna, nu întotdeauna, nu întotdeauna. Dar Vasile, știți, deci dumneavoastră vă duceți către două realități cu care sunt de acord. 1. Că, în multe cazuri, titularizarea înseamnă pătrunderea pe o piață informală, cea a meditațiilor, pentru, și deci la niște resurse financiare pentru profesorul respectiv. Sunt de acord cu asta, dar mai e ceva. Și asta e, din, e un paradox al școlilor sătești sau al zonelor mai sărace, Vasile. Acolo unde chiar există o școală bună într-o zonă săracă, paradoxul este cu cât face mai... mai cu cât educa mai bine copiii, ei vor pleca din zona respectivă. Condamnând... Da. am trăit o pe propria experiență. Învățătorul mi-a fost un neam. Dar, din diferite conjuncte nu mai contează. Ne întindea palma și ne dădea cu, cu boasă de lemn la palma, dacă nu făceam adunările bine. Toți care e soluția, nu, Vasile, nu, pentru a ridica calitatea educației din țara noastră? Pic, să mai continuăm cum a fost celălalt ce aușesc, cu mea. Adică cum? Să ne batem copiii. Deci, nu, în opinia nu, dumneavoastră să ne batem copiii, asta e soluția. Nu, să ne batem copiii. Dacă copilul știa de frică înainte. Păi, a, și dacă da, știa de frică, că... s-a transformat într-un adult violent, la rândul lui. Aia a făcut, dacă știa de frică. El are drepturi deja acum, chiar auzeau la radio când a început scola Domnule, hai să ne mirăm, oh, cum zic, are zic, drepturi Vai de mine Cum există așa ceva M-am să vină la școală, Mâine, păi mâine dăm și animalelor lor drepturi Păi cei aia copiii au drepturi Păi de ce n-ar avea și câinii drepturi, domnule, că sunt pe aceeași treaptă oh, Din punct oh, de vedere, nu? Nu, domnule, asta zice dom acum <laughs> o... Rămâne la cu tine în fiecare Am văzut-o pe doamna mai devreme Că își ținea foarte bine Mama Ridica Vasile, vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat la această emisiune. Am sentimentul că n-am terminat dezbaterea, de altfel liniile sunt pline. De data asta puteți să și vedeți pe internet acest lucru, ca să nu ziceți că am eu o problemă sau că sunat și nu reușiți să intrați în emisiune. Liniile sunt tot timpul pline. Cred că voi continua această dezbatere, poate chiar mâine. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.